Bon dia. Seguim aquí al Museu Can Màriu amb la darrera exposició referent a Mariano Andrés Viliella, un escultor doncs, que ens mostra un petit tast de, de les seves obres. Eh, tinc aquí amb mi en, a l'Alex Susana, que és el comissari de l'exposició i director de la Fundació. Bon dia. Molt bon, bon dia. Bé, d'entrada no sé si eh, voldries explicar una miqueta eh, com anirà aquesta, bueno, de què tracta aquesta exposició. Per aquesta exposició eh, l'hem feta per celebrar una trajectòria de 90 anys. Mariano Andrés Vilelles, nascut a Saragossa, doncs el 1930, eh, però des de mitjan de la dècada dels 50 ja es va instal·lar a Barcelona i és a Barcelona on comença una trajectòria en què té una primera etapa com a artesà per conèixer a fons, diríem, el seu ofici i un cop està en possessió d'un coneixement i d'una tècnica gairebé d'un virtusisme, diríem, espectacular, aleshores ell mateix esdevé escultor de ple dret. I aquí estem davant d'una selecció d'11 obres que són més que suficients per acarar-nos i descobrir el seu imaginari. Un imaginari abstracte, però un imaginari diríem que ens remet tant a aspectes còsmics com al món Oceanogràfic, de la, de, diríem el món, el, món, el món de sota l'aigua, amb els corals. i per tant hi ha una mirada en què es compagina la mirada micro amb la mirada macro. Aleshores, és un art molt depurat en què ell juga en processos de fusió, en processos doncs, en què li permet desenvolupar la seva obra en forma de sèries. Les obres no tenen títols, sinó que cadascuna pertany o a la sèrie de les esferes de les unions, unions de materials diversos, fusta per una banda, marbre per l'altra, ovals, esferes, les esferes que fan pensar, evidentment, doncs, amb, amb el cosmos, però el que és sempre impressionant és l'acabat d'aquestes peces i la seva plena autonomia. Tot i que tinguin com a punt de pertensa doncs, un o altre element vinculat a la realitat, doncs, acaben sent plenament autònomes, i això està a l'abast de molt pocs artistes. Hem de tenir consciència que ser escultor és una cosa a l'abast de molt pocs i molt pocs són els escultors que finalment desenvolupen i fan ells mateixos la seva obra. En aquest sentit, Marian Andrés Vilell em sembla, diríem, un, un representant eh, genuí d'una llarga tradició d'escultors en possessió d'un ofici depuradíssim. Has parlat eh, de que les figures doncs, tenen aquesta forma ovalada, has parlat una miqueta d'aquesta simbologia cosmològica. D'on li ve eh, aquesta, aquesta idea? Té a veure amb algun, amb algun aspecte personal, que sentia curiositat? Jo crec que el que mou Mariano Andrés Vilella a fer el pas de saltar d'aquesta condició d'artesà, és a dir, d'escultor que treballa per als altres, esdevenir plenament un escultor per si mateix, eh, allò que li permet fer aquest salt és justament saber que té un món propi, un món reconeixible. I això és molt difícil, és a dir, no n'hi ha prou, eh, no prou d'estar en possessió d'un gran ofici, sinó que cal tenir coses a dir. I és en el moment en què ell considera que està en possessió d'un ofici i que té coses a dir que els altres no han dit, doncs que es llença a fer d'escultor. Aquestes obres ens poden fer pensar, per exemple, en Brancusi, que també era un autor que treballava les seves obres, les polia fins a l'exauriment. Doncs això són aspectes que connecten Mariano Andrés Villella amb una determinada, podríem dir-ne, tradició escultòrica del segle XX. Però insisteixo, el seu llenguatge és personal i gairebé diria és intransferible. Eh, en aquesta exposició que veurem a partir de dissabte, a part de les escultures pròpiament, hi figuren també altres elements eh, que puguin traçar doncs, el seu recorregut artístic? No, no, és un, és un, eh, és un compendi, és un compendi de d'11 obres, però que a parer meu, són més que suficients per mostrar-nos, podríem dir-ne, l'abast de la seva obra. La pròpia Fundació Vilacases, a Can Mario, ja li havia organitzat el 2011 una gran exposició. Aquí simplement hem volgut tenir, diguem-ho així, un detall amb ell, que enguany fa 90 anys i ens va semblar que, com que ha estat en actiu fins ara, valia la pena mostrar la longevitat i la fecunditat d'una trajectòria tan i tant, diríem, rica. Doncs moltíssimes gràcies, Àlex. No sé si voldries afegir alguna cosa. Sí, potser afegir que també presentem, eh, tota vegada que ens trobem a Can Mario de Palafrugell, és a dir, a un dels principals museus d'escultura que, que, que hi ha al país, que eh, és, una, és un museu que enriqueix diríem mensualment les, el seu fons, les seves col·leccions i en aquest sentit voldria destacar una de les últimes incorporacions que és l'obra de Manolo Hugué, Dona asseguda, que es troba justament en un lloc d'honor, en el hall d'entrada i que és una peça absolutament extraordinària, una de les més potents i de les de més envergadura que va fer mai l'escultor Manolo Hugué. Una peça del 1931 que connecta de ple a amb el segle cronològic que vol abraçar la col·lecció de Can Mario del 1930 al 2030. Bé, doncs moltíssimes gràcies Àlex per la seva col·laboració. Eh, esperem que els nostres oients doncs, puguin venir a gaudir de, de l'exposició a partir del dissabte. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres i bon dia.